ریلم کو کشف القران علامہ محمد قایر رحمتہ اللہ علیہ دا تفسیر القران تفسیر 1983 کشیدہ د د پیدایدو پاتیاست ای شاوادی تو د سنت کیسر این سیریز مرکل دکان نمبر 23 عبدالرحمٰن تازان نزد مین چوک جنگیر اور صادق کاپی رائٹر انور موبائل نمبر 03015710124 موږ دین خلاصه عطاونه پره اخرت کې هغه وی چې غاری تاسو تاسو په یی کې اچل او هغه 100 ورځې کې دی رال تد او غاری مننه وکړي په منمسټه د بخون کې نه بعد څو کې داسوبه سخته نو دANNEL به شروع شي آی شيطان او لیاوتری شیطانوي داږي کې اسونزی خاسته پوینه کړه ایتانو چا وړي مخلوقات الله دې حکم تا اله حکم الله واحد چا ولاد دې توحید مسله دی نه عمل کینه قلم تا باندې ا اعلان کین چذمن کما دنه چې بیان کوم نو دې برابر بیان خر ان بیان بیان خر توحید او څنګه د دفقات بد بیان د په کا په ورشي چې هغه خسته وا کوم چې دا وزه غابات روان کني تا په شرک په باندې توحید مرکی نا گاوه چې په مستا داږي دښمني ګویا کې دوه بچي مې روان ګویا کې لته دوستي غوږ دی د اجر توکي کانه یعنی زه به نه چا سره هوک ووڅګي انا خپل دی خو را مگر هغه چې د دې د الله په دا خوی که توحید بیان که شرک ملک روکی دا بیان مزد که مگر آتو سان چه که لکی نافید بیان لگه مگر خوان دو براکه لوه ای فرانه اوی دو لو برخی خوان داده شدیه او ای فرانه او لو برخی خوان داده لو بی خوان داده اکو حسوسواتی تابند شیطان واسوسا غسل اور دایته ویږي اوس راي نعوذ باللہ واع فانا ورا طالرا ان الله دې څنګه په دې اول پرې پچی دلایل اتلي اگر پر الله نشته راستمه وای الله به کې نو کوئی درو راستمه الله سر کې دې چې دې پیره غري دې کې يې الله یا بلین کې عورت کوس غکل کو چلو راستمه رمضان کې اسی دیور تکی کچر واروی دو دوی نا تصمیل استعرف سخدی کدا خلف نمانی و ایدو خواه فرشتی دا مصر مانی دا خواه مانی فرشتی مانی فاکی بینی دا اللہ اشپارت اده نسری کیگی سا اما یس همو سا ام تو تغیالی فی الحیاتی امی لابن لکا یس من نسری متاس سودا مصلن نہ منهي متاس سے فرشتي منهي ادو پر تین اللہ نے مکہ وچ چا چورم پر دیو بو اے تا شي او خبر دی کی اعلی چارے کا دل کو کے لا بجن دی کیم اللہ پر جی قدرت والا وہ چه قرآن او سنت که غنی از صحیح آجیز خلاف که دی صحیح قرآن خلاف که دی صحیح قرآن و ایلی اللہ غیرد السماوات و الارض آزیت فکر واجرانی تینا غیردان برسکمشتی اپنی دین منبان دی منتقضا کننی نا آتون کی غردنشی پور که غرده یا آتون کی راشی بچ پا قیمت که یا سره شیر که دوداک بے غردن ابر سره توحید که بچ بے کم کوئی چې تاسو وګورئ الله په ایجمنه کې کوئی لیدو کې لري یقین نه نو تاسو چې کوفو یو کو پدې بیان قرچراویته بیا زکر قران دا بیان ته توحید قران قراره دې نه انکار وکړه اتاقي دای کتاب دې در الله تعالی عزیز غلط په پټولي کتابونو نو کتابونو کې غلطی شته لیکن یې نوازي پدې کتاب کې باټې مفسرین ورته چلي بددي کتاب ولتيني نو دګنټوند غلطه اي دي اته تي انوروته طالبګرد زو زباهمت سائل شوبا چاوي دي اعتراض کوي رکته تا کوي راي را فريشته را وليګا قران تا تا مگرار چي رشي زم بیا ته ته ا گئی بھائی کہ چل جماعتوں پتہ بن گئی داو گے تو پیغمبر دي دي دل جماعت لگ گئی پتہ بننے لگ گئی تا ہوا کہ مانج اللہ ورسول معن مل رسال اور اف گے فانہ خدا نے سمیل کلاس کی دماغ رسات جی بن نزول صلی اللہ علیہ مگرہ کہ دخل کے ذکر اندو کلامی ذکر آرہا بلی تراز صداق قرآن تاجر قرآن دے جواب اکو وردون دلو قرآن آجمائی جبا نوائبا ولی واضح ندی آیتون دی آجمین کتاب آجمی دی رسول اللہ ربی دار سوی پیغمبر دیتا ابی کتاب دل آراب ندیو جنمہ پا ربی وائدہ قرآن آئے خلق اللہ اکی منی قرآن دیت ارشق آده ا کسان چې کینه کوي هغه غوونه یې کیدرواله ده وقالو قلوبنا فيه كنت اي د قرآن ناوري لکه څنګه چې د سړي په غو کې غربت وې وخت دوی غربت وې تا وې چې وکه غربت ده اضا قرآن په دې باندې وځي هوځات امن هوځات اخر کې بضا هوځات ولتس انو يومئذین عن النعیم ادا قران پڑھی استباش منفسل کتاب راولګه ادا قران پڑھی استباش دا څنګه دا شی دي لکه جاوا سولې دي تا زمکان لري نو له له دا کوفر نه پیې نو دین جو قران نه دا شهړو جو چې نو قران ته مطلب پیې جو اتا کې سوره یول روانره جو او کمن کتاب یوغل نو خلاف یو پږي کې ا کله حکومت کې څو ساګر باندې پتا کې دی دا چې په دوا حکمت در شي دغه حکومت نوح اسلام او جوي ترمند شک کې دی قران لا ولا شک دی ته چا چا مرتنې د فائدو ځان لرا چې په یو پروپوزېري انو درښت هیڅ ژوندونکو کې په چا دا ډول شوبې ذکر کوي نو دا یو وړاندې وي صداقت پیغمبر دی کتاب نو دې دل عزت پر شورو کرو میں اس کی شور نہ کرو علم نتامت چی کل بی کسو تپوستی کی چاہ سکت اگر علم و دا علم اللہ سکھا لی او علم دا رکی تیو جی دنیونا یعنی من حکمان میں کم دا غلاخ لپا رچی پردہ چی دینا میواز پلو جی کسرو جی قگو جی کترخو جی کنجنو جی کپاکو وَمَا أَيُنَّايَکِ کپوردا کئ سوجنه دا الله تاینده چې سې سطر وتا صدا به سی نر وای کفه زوی ولا تزو انی دی بچې څه کلا و پیدا کیږي مگر الله پیغام مکه ایسوی کې خالد په او عالم لکو لشه آیات دار جواز وکمې کم نی اغمان صرف ایسا زاران چتا ایلا را خواه سرف اکسوالی نو بہوئی دی اعلان کو خواهی تاتا نیشت مون نسو دوا فاہی مون نیشت نیشت نیشت ارک وشیدین آر چراملتکور پخوا ذل رو کی ذل آ پخوای چراملتکور اقیب موجودنی او گمان بہوکی دی چنیشت دی دی اخلاح سے نو تنگی انسان لگو خطوز مالنا اکورتی کی دیتا رونی مسیبت نومی دی سخت انسان خضورتی تو رمال مال غواری سماغنی پی در خود مثال دی ویتاو سو دو دوداکی دو ما زیادی دیدی دیدیو ایو حضرت ویوستاو دا خوی دیدی چی طول مرکاو سرسلی احسانی کئی اکرار استکریف راری ویدی درل چراغنی مخیرمون نلی دید و تقفر ان راشید دا خاون لغا سان احسان بیتا سویل کری کہ او رس سفتی فای او سنکنید اکو سکو ملتتا کشا لی سکو تا اونا پزرکیم ناچلی زیده لی نوائی دی دادما حق دی دو قابل ما و قابل خانه رستا حق دی اکشاد منکو چه قیمت قیامت چر تک ریسی گی هاو تو اپا سن قیمت شو ممار با اللہ دا جنتی دې کې مझे ملتم دي په کووکونو کافرانو په او څخه وي تاړه مضبوط څه د انسان حالت به لري لکه څنګه چې صورت یوسف کې بیانو کاف کې بیانو نور ژوتو زمر کې بیانو اکلات نعمتو په انسان ومخاوی ابدیشي خپل بدل سره زمادي تین نا یا يلر کېدل جانب خپل کله جز په فضل وکم نه بیا بل ته چې دیوې روان راشي وروږه جار نیم نو انا پرې جوګار کنه اوږر قوت د سره نوږه دی دله انسان حالت ته عقل او چرچی کیده تکلیف نو سائر د دواګانو پرپږني الله خیرږي الله یا الله مایوږي و قَدْ رَأَيْتَ سُيُودًا قُرَاناً لَنَا اَغَوْهُ كِتَابُهُ مُتَقَوِّرُتٌ نَسُوقُ دِغَوَانَكُمْ اِشُوسَ خِلافُ لُيْكَ الْقُرْآنُ اَبُهُ تِيدُتُنُ وَلَتُبَرْتُنَا پَاتِرَافُ زَالَمَ دا قرآن د خپل کوم پاترافو چی اللہ پرشی گوا دے رائے گوا دے زمیں خورکن خبردار دی فشکی دی دمون ملاقات رامنا خبردار اللہ ہر شے رائے گرد کرو دے ہر شے اللہ قبضہ کی سورت کی سنور شو یا استاف خبران اکنو جواب زستاف اندی بندائیم خبران اکنو چکران اکنو چکران اکنو تیزو تیلہ ایلہ انداللہ دیم خوب کے جواب دا شیطانان جی کنگل کئی تک حضر کو روا تاتا مصر بیانو دن تو قرآن تا جواب کما پا جمع راول اللہ نبیاب و کو شتار بی قرآن و جمی سر روم جردل رہنگے مشاہ الاسلام تا میاؤ ضرور کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم خامیم عین سی مقام کذارک یوحی لیکا ویلیلذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لگوان فی السماوات وی مدلات وی غلالی وی لازیم لگات سماوات وی تفترنا من فوقه انوال ملائکت انسبحون وی حمد ربین وی استغفرن لمن فلاتی اللہ علیه والغفور راہیم اولیاء اولیاء اللہ خبیتنا دیم ویانت آرین برکین سورت شورا نزول کے پس تحامیم سی ادائنگی ترتیب کین پست حامین سے دینا دو سب اختم امیدوران دش پیتم تدیس سورت کے دفد اغدرو شبو نور دا کم کې په اثر مسرہ والدی سورت حامین ممن کے نفد شرک دعا سرد اشرہ کے سراسل بے انشئی ذکر ربی انعشہ به په هان سجده کوي ته دې مسله چې کوم شواغات ته مو شيخينو شلو لا دا زمونږ یو دغه غافل له مصابه خبرونه کوي او دین دا په تخوف دیلو دین دا کته حق مرات پیغمبرو نو کتاب دایو الله غلو سلام په بل جو وړانداوړو دا نه تفسیر بيان شو نو کی صورت کې نو توضیحات کې نور د شوې بیانې نهي نور د شوې په دې مسله وایي دي یا دا چې دا خبرتیا په خوښانه لکه کوي اوس څنګه شوی چې کله مسله بیان کړي کومه نو مسله یاو تراز دا چې دا ستاني خبره په خوانه ووینشي کومه تراز دا چه عام کتابون استاخلاف کئی او کتب سابقوں کشتے چه اللہ نا لولی مقرد کری عصار اسلام و زر السلام او خلق با اغی نوری او غیب اللہ تا فریاد کو اغیب بنیان تا سوچ درین دا چه عام امگیاء علم السلام آمو له ماسته اخلاصي دا دري شوبيدي یو شوبه دا کم خبر خبرته کې ندا په خوځاننده کوي که رد کوي اول چې کوم وې تاسو را څنګه او دا څنګه او دا کوم مسله چې ته بیانې دا مسله پوخانو انبياد المسلم به ان کي واغې ته مغسشي د دې شوبې جواب کې درې د ارلسم ان لسم په اړه سم کوي چوندره شوهه مې پوخانو تم کړی دا الله جاسوي کې مې طاقت کړی دا مه شوبې دا چې عام کتابونو خلاف کوي داغې جواب شروع کوي نرم آیات نا لکه عام کتابونه پیدا راځي دا لکه کتابوره و ما طلبتهون فيه من شأن فاحكموا الى الله هغه مسالې چې تاسو خلاف وکئ په دې کې د مسالینا هغه چې تاسو خلاف وکئ د مسالینا مراجعه تلکوي ته سره د الله نه چې الله کتابوره ز د اول کتاب دا مسئله څنګه دا جین د جواب کوي ولسمه آیات کې الله هغه چې انزل کتاب په حق او میزان الله کتاب راغلې زه حق سره غندولو او ټول الله کتاب دې کتاب هغه چې دا لکې تاروږي دا یو څه هغه چې جواب کوي درم شبا دا چاہ مو رحمت خلاص دی دا وی جو اپ کئ چا انبیای مسلام الله پر مسل لی دا کوم خبره ما بیان ک نو انبیای مسلام صلاۃ والسلام بیان څه دا زوی خلاف دی متاث و کی هر پیغمبر سما دا وہی او هر پیغمبر همدا مسئلہ بیان څه دا چې کوم ز نوکتاسو دانمو نہیں نوقلت تیجار سمعیات میں شروع کی شرعالت من الدین ما وصعبه نوحان تاس تا محکارت دین اغدین چی اللہ حضرت نوکتہ جو وما وصعنا به ابراہیم و منسا و عیسا ما حکم کرو ابراہیم تا منسا و عیسا تا کم دین کستا سرے ندغا چه ما انبیاء ثابتوی متویدیو ندع دی بردی پر کئی دا در شویدی یا دا چه دا خبر تکی دا میر را او قوان بیاء آل مسلم دا میر دی دین دا چهان کتابونی کئی حرابرال در غر الله جایز دی نصارا و عصارا بوالو بول حاجات اکئی یہودی عزار علیه السلام رحمدت کو دغه دا چې عام علماوي जबाबه دي او خلاف کې دغه زهوبه 25 سورته دایره کی او په اصل مصله د جنایټو پېښ کې دغالي کوي یو هیله لګسین چې دا مرود وتا تاوي مدانګي تاوي کول شي کما او ہے نه له لګداه همو MC قاف ما نازل کړ زده یی تا تنظیم و یا تذالک کما جنای له تصویر ساګتا لکه څنګه چې تا تا په پانی صورتونو راولې جن زده یی نور راتويږي تانګي وه کلیشتا الله غالم او حکمت والے ونه کوي وا ونه دې کوي وا لو ماف سماوات و ما بلات چې ټول محتاج دي ټول منقاد دي ټول مملوک دي دی. قبر علي او تو کتا محتاج دې سو دشې تاسو غان نه مختار جوړ کړ تاسو غان حاجت وا جوړ کړ تن الله مختار کي نو دخوائے ملکیت عاما صلب شي داخل خوائے عام ملکیت نسی کئی لیکن او تم مختار دیو شئی کہ بابا دبا دبا دیو مدار شي نو بے دخوائے امومیت ختمی ملکیت در ایزا بے اللہ آیا تابدار دی تا اللہ بین چوت دے دے لو تاکار سماوات آیات داس نو پوختانے کی خبر کنگ ایسا یا خبر همچی غلطا با پکتانوی بس و سریا دو دروگ وی اسمان بوچی این استاد خبر دو حلوه دروجه نده که عذاب بنادید که اسمان بوچی دا این قرآن وی دا تاسی وی اینکه دا مسئله پکاچه انده دو دروگ وی اسمان بوچی قلیب دیگی که اسمانونا اشتری گیر پازو دیده دروگونا شو دا دروگ دیوی دغه بو خواجه او بیا احترام چغیوالیدی او دا بی معنی وي چې دا چان ویلي افریسته پای کی بیان اله الله جو ذراکل مملوذي الله پاک ته شريك نوي او ستنه او دره ابخره غواړي موحدين الله يا او اي الله بهون دې ربان من فل ارض ا رسولت بولمږي دي موحدين لقى سورة الافلام هم من مولين كي لِلَّذِينَ آمَنُوا من في الأرضنا للذين آمَنُوا بخل غاري لمن في الأرض يَا بخل غاري دعذاب دع من في الأرض دقرائنا بخل غاري دعوئي تقرائ من في الأرض دعذابنا بحثي يَا بخل غاري اتحقوا آئے چار شراما صلوه من را نطاقت معاف کی فرشتیم القاردی زمان تصبیح ہوائی خورداد اللہ بغضیر میرا بان نو آتسان کیونیو بید اللہ نا اولیاء بید, بل بید اللہ نا بلکتوی جتا حجت او تر آئیسی آتسان کیونیو بید اللہ نا حجت ذګابان دې دې دېر چې کوم کسان ملي اغه ما دای نه او ته په دې مالا خپل دې بیان کا وکذالکه نه دندل تا کی ته چې کوم خبر کې ځان نه کې نږدې شوبې دښته یو یو ځا چې دا خبرته کې په خوا جانل کړې دې شته دا چې دا خبرته کې ځان نږه د دو صبراني كلام ته اسان کې موهه کړو په قرآنو ته نو دا نه موهه کړو قرآن په صاف حجبه ملتا قرآن په دې مسله راوړيږي چې الله حضرت راوړي اطور داو متاه دي ایباجی دی قرآن په صاف حجبه کې چورې مو کېوالا اڅا چاته دنیا من حولاتوله دنیا او يره خپل عادت روزګونې دون شاکفر جی کنیشتے جو ڈالا بای پجانکیو بل ڈالا پجاننام ما کتاب راولوگی دل انزار در جلم سرگے او در مصحق دا عذاب شوئی دی نو ما کتاب راولوگو وقت دا اللہ نے ہلے گی نبضان او راشی کانا صلاو منہی اکر راشید اللہ جبری ایمان مبکر دایی دلو لیکن جن نے کہ اللہ تعالی کہو قیب مربی نک رحمت ایمان رحمت جنت دا کلو ذکر سبب شی مراد میں مسوب شی لکه ایمان سبب جنت تے او کلو مسبوت ذکر شی ایمان سبب جنت تے رحمت میں جنت اگر رحمت میں دا مسئلہ نو سببون تے رسسی شی نو تے رسسی دو دو رسسی شی لیکن جن کی یا چلا چرایشی خپل رحمت کې پدې مسئلې کې په جنت یې پسا مرد دې مسئلې ظالمان نشته دې لرا بيدلنه دوسمایو غرو وای موحدین خو یو الله رحمت کوي مشرکین او غیر لانی لري معلوم ما جنا فرا چې دې نشته دې لرا ماین ولیم دوس چپوزئی بڑا حموشی، او معاون دروگوئی، ام امیت تغذو، ام ملکتیا او اولیاء ضل دکھے، اغنیکان بندیاں میسی دے گا مدد کئی، اے اولیو دے بید اللہ نمددگیران، اللہ مددگیر دے، اللہ جو نکیمو، اللہ پارجی بنو قدرت والے، فائدہ اللہ لکا مددگار کی نیشی و دیل اپنی نیشی سیارا نظر دفع که یارا تا مخصان رو یارا تا فیضا نو قرآن کل ادوار ذکر کئی او کل ایو ذکر کی اشرف ذکر کی او خص پر قیاس کی لکا فضل کر اینا فاتس ذکرہ نو یحیر موتا ذکر کئو ایمیت الہی پر قیاس کئو او آل اللہ تا فیضا رو کئی نفصان وما طلبته دعبلش به جواب چا دای وې چان کتابونه صاف خلاص دي دا کوم مسئله ته باندې نو هغه قسمه بلاني کتاب کراغلي بلاني کتاب کراغلي اج خلاف ته تاسپا یی چې الله نه نه فحکمو لله د چھے رقوائی کتاب کے اللہ دا جائز کیوئی چھے بغیر جمانت برس اقرارت تھی اندار کی آگر خلاف کوئی تاثر و خفار جو دین پر مسلکے فحکمو ایلاللہ نفیسل راگے اللہ اتایا سوانا تاثر خلاف کو ندرہ خلاف ایسا لبا اللہ اوچی چھے اللہ بس داو کی باترتا یو او ثواب ورته محتّه او بل معنا هغه که تاسو خلاف حکم و مزل کې نو سيحازم الاله دا داغه چې اسلام الله ته ورې شي او پیغمبر ته ورې شي دا معنی محسن تاسو چې کوم مسلې خلاف وکور نو دله مسلې سزا جزا الله سره دغه قسم تکلیف او تهذید شه ټول خلاف کې ادبې دین وروانی اد دې معنی آ چې خلاف دې پاره کې دغه مسلې نه وقول الله نو امرا کما وسي الله تا فاحکم ال الله راغې کې الله کتاب ته وې شو کتاب خلاف دې داویږي الله زالکمنا داویږي تاسو الله اللہ وکړه چرته مالې الله باندې قران او الله ته قران زالکون داویږي الله امر الله دها عجیب درایږي معنا دا ده دا کې الله تاسو له اپدې او از یا جوړ کوفي داویږي پدې جان کې او پدې جوړوالي کې الله تعالی پیراګي دانې جي جوړه پیدا کول کي دا جوړه چې شي دې جوړوالي کې الله تعالی پیدا کول کي احساس وو اګه ډنګورا جوه وي راکره الله تعالی پدې جان کي پرکره الله تعالی پدې تري کي نيشت په شان دي صفات توه شو کا کو د مثلو د مثري به ملات صفات نيشته په صفاته لا سوق باځ خل کو خامخا قبضه کوي ولې مثل په معنی صفاته دي د خپلایو په صفات ته چا بغیر د څوک ميري ارشا نو دای زوږنيته بهر د څوک ميري څوک بغیر, بغیر, بغیر, بغیر د غون اوری هرڅه نو دای زوږنيته بهر د انسان اوباد مخلوق چي ده اغه پاسپاو او الله بغیر دا اسبابو اولی تی چوہے بابا اولی نو پر مرسل آغا نظر تل ریکنہ او او ری دل اتنی دی او طاقت تل ریکنہ کتوانی دل فازی بیغلے پوتھتے او کتا ری نو ستان ادا تا پوچکم چی اسباب تی نلوڑا نو بغیر دا اسبابو اولی دل دل اکھرائی کار دی او بغیر دا اسبابو شے جون دا دخلائق کار دے چیغیتا شدی عزت مونجدہ ہوئی چی بغیر دا اسبابو اللہ پیدا کی لیکن اگردی نیروفا پیدا کرا بزار سا مبنو دا اگردی نکو تنیو بود چالی کلی او اتیاع یادریسو کسانو اس کلی نو بغیر دا سباب پیدا کول دا اللہ کار او بنجان پا اسبابو کار کئی نیشته په شان سی ورته را شوک الله دې دې هر شي دې دې هر شي الله به اختيار دو فائدې د اسمانو کوي سمانه فائدې نقصان الله مقفل کړي دي تاله کړي دي اږي ته تاله چويې کني ځان څه کوي نو ته جوه چبل شوک بچي اورګي نو د خیر هغه تعالی د فاېل ماته کونکی ته واوسه وای کوم ور شو چې ځدونه ثابت کړو فراکه یی د تعالی تیر راشي فراکه اون رې ذکر کړک د خیر یل ټول سه الله تعالی انکه هغه نو خیر جریږي هغه به هم څو دا ټول الله پر لاس کیږي اته که یی تیر راشي الله پر جی په وا شارع رکم عربل چی دا مسئلہ چی نو عام و نماز تا خلاف تی جواب عام انبیاء پڑی مسئلہ متفق دی فکارہ کرلے فضایت تاوتا دین آو دین کی حکم مکڑو پڑی صلی اللہ علیہ وسلم تا آو دین تی منتاتا ہوئے تاوتا مہے کردا آو دین چو حکم مکڑو پڑی صلی اللہ علیہ تا دین داو چودو ای گردن اللہ تا اما بیرے گئی پڑی مسئلے کے ٹول متفق تو نه نو غنی او لات دین او نواهل او مشکری من ټول یو نصواله یو زموږ دی یو دې زموږ نصاب دار چې موږ الله علیه دي رسالت کیو او زموږ دی یو نو کتاب سوای چې ملیان خلاف دي اولای کا وای فجئنی بمصرهم اذت مجنا یا جرير المجامي زموږ شران دادی تاثر دیغنی کسان و خی صحاتیان بایمان و بیدتیان اغییو دی او انبیار مصرم حق فرسولو مایو دی گران لگی پوشکین و بانی اغم ازالا تراغوار مشکان اغیی مشکان تراغوار توحید تا مذب دار دیگی داریو لگی چه گران دی پو بیرمازیان حدیث کی رازی چې اصل صلواتې نهغه صفات مومن کې بیان غوې ایا د مومن د ایمان شهادت ایمان شه په لړ آسان دی لکه څنګه چې په موشيک باندې توق ګان دی موشيکان چې تر اوار لا پېړې ګان دی د سر ډیر صلوات د نفل او غیر او نوې زيادې الله اور کای دې مسلې چې د دې څو ګین شپ جزاد او رقمه صلوات نو فرای دلو دوه فرق توونه دی راځه تیراس شپږو ذکر کوي جزاد خامه صلوات به تروا قابل, قابل خلق شه نو هغه ته له جواب دا دخوا اختیار دی دغه اختیار دی چې هغه نو لا نه پوهی او چونیته دا دغه اختیار دی الله بوله کئ دي مزلله اجلا چرایشی او توفیق کئ بیان ده دي آ چلا چلا کرا ور دي یه دي یوپ شتو سول ک دا masala دا دا اختیار ده کی توفیق عمر کئ او الوهی زمیر الله تا الله صحیح الله جانتا ا یه دي زمیر فران تا ورکی کو قرآن آواصو چی دا اللہ رضا شی او یهدی الیهی الیدین ورکی بی دین دن پارا آواصو چی دا اللہ رضا شی دا دفاع اختیار دے اللہ ورکی زانزقا آوچالج رضا شی ویهدی الیهی اتوفیق ورقائب قرآن تا لارخی توحید تا ایمان تا من یو نیب چکور ناسی نغلب السوفی داو بچه دو قورنر آغئی زانیو کرو تکریفی برداش کنو اللہ براند پوکی داو چه یو سره انعبتو کی ابیانو شو دیدی مسلینا مگرپا زانا چرایی تپویا اور دا تخلقو دو اسرد دی خطن دا خلقو دخلاف دا دا غی جواب دا ذکر خلاف دا چرا دا اللہ با غی دا دور ملیند در در مسئل خلاف دی او کنید باگین دیر کنید در دور باگین شوی دی مانا ادارا در دا مسئل حق آویت نو در دور خلق باو لی خلاف دی جواب در دور خلق بغاد تی باگین یو شک داو عام ملیان خلاف دی عام کتابون تانا خلاف دی دا خبر انید تکے د دې یو جنينو کوم هميشه پیغمبران سره دی را عام کتابونو خلاف دي راوی د الله کتاب ګور عام لريان خلاف دي عام امبیا دا مساله دی نه نو بل شپ دا کدا خبر رښتیا وې اوس یې نه نو الله دې له خلکو نور کو دا جواب الله وې چې وی خوایې دې نو بل ترا داو چې خر دا مساله چه من جانبه لغدا نو بیدا دور اخر کنه خلاف جواب البغاد دا باغیان دی اکنه حکم تیر شه خاچره دور باغیان دی نو باغی دا اللہ مالک سداور کئی په باغی چه کرا قبضوشی نخوارن سداور کئی نو ټول دخوا قبضوشی دی نخوارن سداوری نور کئی دا بنگلی دی موٹری دی دا کسی ورن کئی جواب اګنه حکومت ته چې ساډر ابنا چې زما تاسو دنیا کې دا د الله د حکمت اړوند دي چې د رسول ایمنیسم زما باندې مولا تر كون نو چا او یقینا تاسو آن چې ورکه یې دې کتاب بس دې نه غم غ پښې کې د دې په انمریه دا قرآن کې شګو من هو دا کتاب، من هو دا دین، من محمد علیه السلام دیت و شکی بھی دا غی یقین نشتے سمعنا، کروائی رشتیہ دے آو کروائی جا عرب من رپارا دے من الدین، شکن من القرآن، شکن من محمد فر ذالکا فضو دا فی مقرر کردا او فَلِ ذَالِكَ لَام بَمَانَهِ عَجَلِي او اشارہ دا تفرق و اصطلاف تا دو دی اصطلاف زوجنا چه دید اللہ نا شو راو بالا خلق دی مزلی تا دو بغان تو مقابل ہوکا فَلِ ذَالِكَ تَفَرُقِ او دو الله راو بالا دی اللہ تا دیو جنہ چه دی شو او فرې زالیکا اشاره شریعته شریعتکم من الدینه فرې زالیکا فدو تاسو دې دین او دین جماح الجنوت ویلو فرې زالیکا فدو دې جنا خلق را او فرې زالیکا ما سبقته اشاره دې وجنه ټول انبیای مسالم الله پرې مساله علی ګلو او ټول انبیای مسالم دا مساله بیان کړا نو دې وجنه او نظر کا مسکول دیو څوک منځوفا اغه وروسته کې نه دا 12 را یوه شی کنه په وروړي شي دي تاسو کبالان نیمه منځو دی یادي تچوانځو اور کا وای ملکي جزای کې نه چا څا ریزی شي ګل مس مس کېږي بل دې څرندگی شي ورنیا چې باندې کینی تاسو راځي دې دې دا دین بیان کړه فذالکا دې هجن چې را بوغاتي فذالکا د دیو جن چی انبیاء علم السلام طول دا مسرح بیان کری دا نو او دو لی ذالکا او دو ذالکا او فی ذالکا مفور لفیل محضوفت دی چی پا غیبانی دا حرس تو فیل درائد کی د فرار قول لے یوخذفو اذا کان ما افقا دلیلن علامہ افقا فیل حضرکی دیشی کر باقی باغا فانی محضوب بند ضرارت کی مو او دو ضرارت کی دو او دو رنبانی تی محضوب دیں او لذارکا او دو لذارکا رابلا رابلا چگوا یعنی مطلب دار ہے چه کرا خلاف ملکی جورشی نم دے مسلیتا خلق راوا رہا ہے دانو چه خلاف جورشی تو غلشا کرا چه ملکی خلاف جورشو مونکرین پیدا شو نچه غریره مسئلی باویتا اواز تقیم کل جی خلاف جور شو متباخت رکی دانا چه مرگیری جوری شو نتو بادری آج چه مرگیری دین نتو غریشن نا دیو جنا چه اللہ دادین بیان کرد دیو جنا چه انبیاء داما صرف بیان کرد دیو جنا چه بغاد شو خلاف جور که نرابلده مسئلی تا مغلقات رب الله مزلله مزل مخلوقات اکل کو سیگا څنګه تا دې شي دي مخي صورتن کې اما تاګر کېګه ذي خاراتو ذدې ښارات سری ذدې اقوال مخترا احادیث موضوعه ذدې دشاعر د دې کوم شی جوړ کړئ نو داګه تابې نشي او ایمان ما پاورا کتاب چلایا لگلے من کتاب بیان نما دے خدای چدای کتاب رولے گا نزب پدیم ایمان راڑا از دے مسالے تا دائی او دو رابالا از دے اسباب جوڑو اقلقوں سے گا وستقیم دائرگی ہو دی چوار ہو کان سوچ ہو داوری جراغوارا را جمع شئی من پا دے مسئلے دعا چیو من دایانو دے مسئلے را جمع شئی من دے مسئلے دایانیو او من گا پا دے جماعت جو رن من مغروقات دے مسئلے تراغوارو دانا چو بغوارو چاندہ بغوارو را جمع شئی من متفقیقیو قرآن کې سن چے بیان دا مسئلے کئی ندارن کی رد دا آئیشی ځ هغه مسئله خلاف کی کله رد کوي د مشرکین او د غیری عقالو جریکم شوباز جوړي د غیری عقالو رد کوي کله رد کوي جنوکین چې هغه انکار کوي jira masala haqana رد نو کله رد کوي د غیری عقالو کله رد کوي د هغه اسپارو چې په هغه باندې اثر مسئله ورسږي له کله منع اِنَّمَا النَّسِيُّ زِعَتٌ فِي الْقُفْرِ يَذَلُّ بِهَلَّذِينَ در منافق دا غم و دا حانت اور دا غم بی محیرات کی چاغا جماعت رخصو کی در منافق کاردار چاغا د مسئلے اسپاب دا سپیدائی کی جدار روان دینشی جماعت کی سوشتی پی را کئی سوشبہ پیوکو وارو کئی بلازبہ کئی تاخیر و مضاحنت دادا منافق کرده چه جماعت چې منافق تینا غبا میشه رست کن کئی خیر دیشی سب آبه اکو بلغو اکو دالوئی تیرا کم کسانی ای نفدو تازو اتفاقو کئی من بدده مصدی دعات جوری گو اولو خبک کی راجی نمون صحبوئی پده مصدی دا. کلینو دا غیرت وکل دغه وه کارداري چاګه دا نهه چوغري د دې کتاب هیڅ نيسته بايزه زموته ذاتو دا مسله به نه کبل ساه دغه سره کی ډېر خاو تر کی لا شهزاد منافق به هميشه و سقي په اخير به کوي اته سماج سره توبه کشن چې دا منافق دنیا د بيمنه چليږه تاسینه لغي او اور سبا به شي بلر به شي سلام وو کويږه منکر چې زنجید چلے ناغبا مسلہ گرد وڈائی مشرک چلے رہا و شبات پیش گئی قرآن سنگیلے اس بات دلائج ذکر گئی نو دائیلے منکرین شبات رد گئی چرا فستقیم کلک شی چاہتا ہوں چی کلک شی یا چی گلنشی نو کلک شی چرا ٹھول پہتانو پیجامشی نال رکھ لے چی فستقیمو نیدی دلتا, دلتا فس نورکی مفاسقین او ته یو صورت عامه سجده کوي لکه شورا کې فسقم وي او لري مزدکم وي چې تا مخالفین وکړل پامل کې شرک او بدعت نه توه ازت راکړي ان إبراهيم کان امتو واحدهتن ابراهيم یوتن او هغه دعوته پیش کړو عوامیشا پره سراغلي نیوتن پیش کړی دا دعو نور ځان سره کړی داغه دلا کار دي جوار کټول را جمع کم اجرګو کم نو ټول دبا مسئله بیاړم اگر ټول بر رضا دا چا وی چې ټول رضا کو ټول را جمع ک همنا چې او تاخیر والی جماعت کې منافق وي زنديق وي مشرک وي کافر وي منکر وي موږ جماعت امیر لا پکار دای چاګه دایې سړي حالت وګوري چوگور دل منافقت خبر اوک را دیو جوار کا سباب اوکو بلد بیوکو مشرک کی در عرب شبا پیش کی یرائی دیکی با دا خبر پیدایشی لغون نکانا دابتو دیو جندیس صورت یہ الفاظ دا سرارا چی بوغاد تیرشوی بی اترازون اکیر بی فالدالک فضحو فضحوی ندیوی رے چی تاسو طر را جمع شید نوارا خبره خبر کوئی فرد مفرد دیں دیو جمل کے خلاف شورد نطبہ یکی واضح ہو دے گئی آتب اداعات پیشتے ہیں اور دیو جنہ دیس لوگ کی فرد اقیم میلی دی یو دی منافق د دین اغا مدینہ کیوں یو دی منافق د مسئلے منافق د مسئلے دیتا ہوئی چیزہ مسئلے خلاف نہیں تی منگوی لیکن اگر منافق له خبرو لوي دي شاعت دي قورول اونيشي مسله مسلې جې دي مسلې رو کاوي شي شاعت ني شي ادي وجه نه دي کې وايي عمر تا عمر تو وي وي عمرو لات تبه تتبع ني لې دي لاتور شيري طالي و عمر تو لوي و عمر دې لوي لعدله بينكم دا تور شي دي خدای را ګان قران تکين په قران چو دا وقت ہوئی چو بیدا خود مفرد سیغیلی دولی دا تسنگ تاخیر که اسنگ دیل وقت ورچه تو خو منافقی پاسا خودتول مانا قرآن ویلی سق قرآن مانا ویلی آئی پا ریسی خونوی پورت سرن چا غی پا دیکار پوشی لعا دلو بینم کن مانتوی لیشی ویلی زبای چلون پا منسازو که قرآن لعا یا دل تاسو ټول زېږرګاو کې پد وسره پلاړانه منډه راځم کې ملکایم کې زه اوس بیانوم زه دا ایم دي مسری الله رب څنګه تاسو الله زموږ رب دې موږ ته څه احتياج دې امنګ راځه دا ما لونو براکي تاسو راځه دا ما لونو سمنن زه دا ما سره بیا وروږه دې کې څه تعقیر نکو انچا تا ګورم نو هر زلع اقوار اقلم تتازه مسلح دعا شئ دعا شئ اذا مسلا مکه کی داسو اوار فلانه تزجرگا کون تیوان که مونگه اوار برا کئ سبا نن دو صحبای را غارن و بلردوائی دو مردان اگره غارن و بلردوائی دو مردان اگره غارن و بلردوائی که پیخوریان را غارن و بلردوائی که ساد اگره غارن داسو وقتی روار کار جرګه همیشه دنیا پر اس کوي ذکر هغه مخلوق صاجر سي چور راکي چندراکي د توحيد څو جرګه توحيد کو ماموري ته الله دې دې په موث نه دي زه بيان کوم مازر پدي کې څوک متفق دي کتاه سنی نو ازادي زبا دامه سره بيان دغه ځا اچا چا, چا, چا یوږي غلال را پاسېز الوتې کړم غلط غلانوی اندوی زیراتو پل آره غل لوت کرو آکم کے بیان کو ویدار جاچا ایوازیو غلان راپاسی دے لوتی کرو دام مغج اندوی زیرنی دامنگا لد شرک اصا ایوازی کاروی شو کوره غلان براپاسی منگا بلتا گورو بل برازی ادائی کی من دے ماتا زبای استازو ما تا این جرگه ورمی کئی ورمی اختران دانی دیگر جرگه اوکم اما اکی تا سر تاسو اوکم تا سوائی زوست در سر جرگه کون تا سر اپاسی تا سونا مخیب بیان کرره ای نوسم بیان کرره اونو دیتا جرگشنی سی جرگه دا مای دیکن دخلای دین دی بیانو ار مسلمان دا خردی چه بیانی کی دیکی سی جرگه دا او دیکی با اتفاق کون دی انگو کار الله غنبہ کی تاسو الله تذکر دے دل کسان جگرہ کئی بلنے دا اللہ کے فر اللہ پرغب دا اللہ کے را جمالشو او خلافے ہوکا مائیواز بیانوکا دعوت میں پیش کر او ظل دین دے نو کم کسان چا دمار دعوت نو خلاف ہوکا یو حاج جو نا جگہ اعتاصر ہوکرا او انگلے کی گودے سرا آګه شانتی جگړه کې په ونه د الله کې دخلاي ډېر نه خوش و انبيار رالو حق پرس بیان وکړه آګه شانتی جگړه کوي دای سرا حق پرس را په بیان د دای کې تذین راځي چې دای دین د الله بیان کو او د سره جگړه وکړه په دې باندې تنه ته پوښنو کو تا آ کسان کې جګړه وکړه دای سره مؤمن سره حق پراست سره جګړه کې وکړه چې تا دا مسئله پیش کوله تا دا بیانو اته موږ سلا نه وسته نو حجت دې بربادي الله زکا خوشاوسه باندې مانا کړي برباد دې بای ماده او ته دې الله پیش کو قران می پیش کو بده مو متفقې از اعمل که هم شرک و بیدات لڑکو او ساگر خدا بکو چه زور ما نلی تا پوسو کو او ما سر سلا نکولا جا گره کئی چیزتا تاسل نیو کیگم تا ما تا پوسو سلا نکولا او را کئی سو خرب دیر سو خرو دیر سو سو اداو ایلا جمع کیگی و اداو امگا جماعت جوڑن ادا لگان خو مگا افکری دی ااو خو بیمان شوی دی سوکوش دیتا قرآن تنظیم نمانم سوکوش دیکنشا میرے گم دوی زیر آخوارم آیاو سریب مرمان راق اخترد کو خانت خوئی سکر مرمان راقوارم پیزیب زنو رای نور کمتی راقواری دا سی خیپو و دلو که یوزای کیگی دوی زیر آخوارم د سړیو موږ زموږ د سرهګريش میرم یو څړی قران وری او سره د قران دی وینانو سره خلاص کئ موږ دا زلګان د جماعت کې پریدم دواې ټاوله تر نوټه له پور خاني منی مثال دی دواې غلطه لاله په لومړن ځلون ټول کو په ترن درون ټول مالک منی ما نه د خپل ځل جماعت کې پریدم دا زلګان قران جوی جا وی جمعہ ته خالي کر ولا تقبل لهم شهادتنا بعدا زدا سه بغیرته او کال پر شهادت مومنه جربې سره کتاب دفائن خلاص او دغه کتاب نومني نو اوره مانا دا تاسو کې چې تبې پر دیو کنه وې پیډي موږ راوایو حضرت د لګان باندې اعتماد کو زه په سره کې شومې ما وای وسره مې خان کړی کېره دا مسئلہ با دلگان پی یعنی دا فنرہ مسئلہ با دنر سڑکارو چاگر دا پوانا کئی چے ایواز اما ناچاگر اما کمزور مصافر مواجر اما دا غلار سڑکارو چپالا اجران قربن کری اور ہر قسم تکریف ہوسی بست اجران تیار کری کاغذ ارزو کئی شی کرا لگواپا پئی کرا لگواپا دائی والنذین محاجون دا سې دې څه فراده فراده ذکر ذکر کوي چې اعتماد د نو کې مخلوق باندې یو الله باندې اعتماد وکړه او دی مسلې کې چې متفق شه او سروله راغله نو تاسو ان چې ګړ مومن سره د عائسره دای مومن سره ګړ او سره چې تاسو مومن څنګه نوکړي پس ځاړه نه تستو جی بلو جب قبول کیا او شاد د دې مسئلے اوست جیبا قبول چا شير حق مراد مفوط مزو مجور دي کرکاي يعني د دې مسئلے ملګري ګندي کوې استان کی دي سوات کی دي با جوړ کی دي الای کی دي شمه کی دي دی. دغه فلق الله مسلمن له دار جماعت جوړ جو کړئ له نو کو دزوین خورو پچینی او جگر اکی تاثرات نو داغی بانا بربادا دار داغی اس عمل دا بچاونی ستے حجتون دا حضتون دا حضوی بطلان تا زود اللہ داغی بانا بربادا کردہ یو وعلیم قذبون آغی باندے دا اللہ قذب کردے دلے بارکی عرض تنظیم نمانم نوچہ اللہ داغا بانا بربادا کردہ مغضبون علیشن د شړای ته څو شړای په سادو میز نه تشلو ته 13 واه جماعت ته الله یې غمو ظلم نه للی ولهم عذابون شدید الله دایله باځا سخور کی هغه به غلای سزا ورکړي روايظ خون خو خون دی خلو دی ولهم عذابون شدید دایله عذاب صح د دې دفې ولور یو حجتهم دائدتون جگره مومن سر اکرا آقا بیان کو جماعت جو کرو کاری کو دو سر جگره اکرا نیو حجتهم دائدتون عدویم و علیه مغضبون جارمدور رمک کرا رو تای بایی مرز زان لسل کٹا اکنو علوامی پاک کرو یا سس چلے مرد کرو چی خورمی یا مې زنګسه کپڑا وستا ما خدای الله دین بیانو نو په دې مې جماعت جوړ کړ په دې ميداوات مو خپل ته پیښ کړو نو ته په دا او کار دی چې تاویږي جودا مسلو کو زما وي افریشابه سه زدل سره الله کا پرکار کوي دې دی راشي نې دې پرکار تاسو یې چې تا مانا تاسو کو چې تا دې اولجو زر راوي بابا دې کینا ټکه مړه راک د دنیا په مان ورو کې او ټاکه ما درا تا دا زموږ کار دایږي د جماعت تافراد کار ولای کی عمر کې موحدي مسله بیا نه نو ته ګرندار یا شو ته وای درسله دا نه چې رسول الله اخلم کې هغه صلا ته یې کنه دا هه خدمت مسله بیا جواب چې دایږي کتا مسئلہ پخوانوں کی جبنی کریشتے اللہ آرادتے چراویلے گی کتاب چاہت سرگنشی ادپادتون تول قرآن سنتتے فاساب لی حجتن و حدایتن ومذہبهم لی روضتن و اصاب زما حجت و حدایتی اصم اضا حجستو ان قول غیرہم دبلچا خبره نه ذکر کړې دبلچا خبره نه ملم او انحدثوني عنهم فسمیع او کله ای بیان ماته ذحابهو کې نوږه نوتی شهله ثم اذا حدثت عن قول غیرهم دبلچا خبره نه ملم فصاحب لي حجه وتن وایاته قرآن او سنت ضمان حجت ته ازار یک من قاضل دبلچا قول حجت نه ده بل سوخ بایا تایید کئی یا با یا با خلاف کئی دا دری منظر دی دبل بل دا بل خدری دی که خلاف کئی نو دی رکھا دا چپی ان دا, دا. او که تایید کئی نماد آغا خبر شروع کردی دا او بم با یعوذی کبیلیو اللہ آدات نے چراوی لی کتاب چه حسر گنشی ادپاد اتون انا سشی پوکتا را شاید تی قیمتی نید دے صباح ملدار شی زیدار سخیلا کئی غیفولو نصح فرلانا وائی مونتا با اللہ بخنو کی شاید تی قیمتی نید دیشی زکر ازلت ساعتنا مذکرہ گستے وقت ساعت شاید تی وقت قیمتی نید دے دتا تروار کئی پڑی قیمت آخرت یا کنی کئی قیمت تا یعنی تروار کئی افورو نمتاہ دروار اٹو کی قیمت آرکسان کی ایمان آری پا قیمت جو آرکی قیمت شتے نو آغی یری کی تا قیمتنا تیاسنا منکا بین کریش او <سؤال> و علمنا اگسان تی مانوړې چې یاري دوی کې قیامت نه اپويږي ان نه الها زمير د مذکر و غي کوي ادم و مؤنس <خصح> تمرین फुले <تمری> <تصال> بارکې خبردار اگسان چې شک کوي په قیامت کې قیامت کې شک کړي وای خيزه درې پاسو راوښلا <تصال> بل کار په شک سمانه تاخير کوي د بيان د الله دي زده جماعت ایشو کې د ټایمنر ځنه راځي شک کوي چې زده عمر وګدې بلکله ته بیا ځي آګان چې شک یې پټه ما کې شک سمانه تاخير کوي پامل کوي وله ګمراړې دخي زلاله مای چې دا چا یې نه کوي الله حکم ورسوي نه دا دې له ګمراړې الله رزور کې چاله کې راشي د یو سټي په دې ښان چې دا نه دین ده نو زه ما ارزو باخای کوم دا راځي مساله حق ده وای او چونکی موږ راځي که هکای موږ دې ان موږ ډیر هکای دا له سکه لو کوم راځي خدای غي نو هغه په زمو پچاندې کې کمی وڅه دا مرض ده مساله حق ده خو موږ تعاون کوي دا خو تعاون یې سمانا دباطل تا ایت ذکر کوم چرازق مرد مانا ای دارا نا اللہ داغی رف سید سن تیرادی مخ که اکر دا مدائن او راگین ای مخ مشرک ما جماعت کے دا غدر مشرک مدائن آزندی مدادیو را را رستی دی مشرک را دا مخ سی آیتی دی نا مدائن کیا رستو کئی داغی ناغا منکر بایمان تر اشبات تی ناغیرت شروع کور یو کمر کی عباده یو کورتا ناغی اصباب دو تامیل گو او داغی اصباب د نقصان رمضان بچه چه دیوان لی پشوکیو تی سوا بردیگی چت کمزوی اصباب ناریگی نو قرآن کے دا کمال دی چه مسالا اصباب دو بودی او دو منکرین رغم کئی دارا سے بہتر چتاب دی افسوس داره چې حقیقت وړاندته نو نه وبل نږدې کی خدای دې ورخه کی راستی وی الله تارق دین دې کوبنځانو بارګین سوانه ستاپنه فورې یای ختم کرن غرض مڅ کې شه یوی مسلهونه د کی ته نرم کې شه دم ما سره کې منځ دې اسوستونه پلی حاج چې کې جا غمالی چندر آتی لحاظ دو جنہی کے ایچے مو سر تاہن کے جرد قومی شاہ رزق وال کے آچال آچے دیدائیشی دادا اللہ کار دے مطرح دو جنہ رسو کی اللہ قوید اغالی قوید دو جنہی ایک داغو سوشتی کے چیر دے ہوئی سوار دو لاردے دو جنہ ذې ذو سرو بنو مالکنا د لطیفین رازقین قویین عزیزین دا سرو صفاته لطیفین په بار د حالت ستا رازقین په بار د یوستا قویین په بار د معاونت عزیزین په بار د بچاو او نصره نو تاسو ته تساعد یو چې رب دې ذو سرو د ټولونو مالک نو بیشتا اجت سپا خبره خبر اتنیش پوٹو رے حضیر دے اور حرید لبر چالاز کنے رضاق دے اور دبر چاہتا ان تنیم محتاج رمی قویرے اور بل سوچ منی سپاکو رمی دا عزیز آسو چغواری فصل دنیا نزیتی با کون اندر راب فضل کے ہاں دنیا خوار ہے اتنی دنیا پر لگر آ رسول چې غاری فضل دنیا سره کوم ځتا دا څرګرې غاری سمانا آ رسول چې په دنیا کې ځان لپاره اثرت اجر دی رہی دغه ورځات ایول راډرته او دنیا به مولا ورته آ رسول چې غاری فضل دنیا سره دنیا مطلبې چې څنګه مالو چندره کې تاول راځره کوي نور د خپل چنده ووځي مالو فل آجلت من نصیب نبعید اللہ پاسرت کی برخا بعض فدی مصیبت تھی مولا دی بستر را کئی سورا مولا دی خیمی را کئی مولا دا را کئی مولا دا کئی نو قرآن وی اولی رضا طویل عزیز دی پری په ما مال اعتماد انکا او دا آغا آغا شرک و کفر او دا رد نکل او دا آغا تبری و دا یو کلکل کل هم لون زه کا ډیرې مشکل دی دا کې ختم کړې مسئلے مودل راکړه نو بیا جوړو څو سره آیته لیدل چې کنه الله زړه چې خارای دین آدین چې الله په بیان نو کړ کتاب الکسان کې دا آیت اصل فرد ویرات کیږي چې هر مقرری داوي چیزا بابا کری دی دبابا قول حجت تے دا پلانی مولا کری دی مای قضام جو علی کوئی صدر لی یا سواد سیف کری رہا مای خانور دلکنی سے کہا املا انصرہ کاشرہو لهم من الدین مالم یا جنبه اللہ آغا دین کیا اللہ پیغمبر بیان کرو آغا دین کیا اللہ پیغمبر تے بیان کرو آغی دین کو خود نور نتاسو ذکر کمن تاسو دا زکه زمکتنوش یا ضروري تعجيه جوړ کوو د دنیا کې فور شو دار فاضي ضروري تعجيه صاحب المیراج او غمی دا په پلو کې کوی چې جړ چرتم دا په کوم کتاب کې له حدیثو غلي کتاب سیوای دا کله چې دا اصل تاسو زکه وي چې دا بل پلاټ او حرامی ته حرامي زکه وي چې دا بل پلاټ پتاږي سنت اصل دی پلاټ شته محمد رسول صلی الله علیه وسلم دی او بهدا حرامی حرامي پلاټ نه شي هر بهدا ته پوسټ کولو مت اړین نه نو هغه وکاس دانش زنه درا ساجي سره راته من بحث او قیامت ته جوړی چې دا الګ دمور افلار پیدا دي نو کوئی پیدا خود یې دی کېدلی ښکلی ښه خارې څو دا به عمل دستا خدای عمل کړی چاره په خوا چې زرم لاړې غدما کې نه یعربو کې پیدا منځلو مزيد قواته نه راځو عرب پاوښتي ډېر غریب ده حق نه ځي قابل کاری منگا یو دائر تولیسیدو نماغ سر مرگلو کنسار خب خوراکو پل موطرو نخب خوراکو نماغ او مرگلو تایم ایلاشا یو رورای او پاکر واخر ویجید او لیسیدو سرکنسارا محتر واخر صریع و پو پندل سرپای رو او رورای واخر واسا لگو نواخر نماغ ای که پدا؟ یو او او بیر آگر بدور مزدور. او دغه د دې دې شروع کړه نو زه به مخامخ وای نو زه به ورورې خواتل کاری و چې ورو غریږي پهناو موږ د مکو رات نو ما تا وې چې راځه دې نه خاله معنا ورګه مای ما ما په دې ځای کې پلی هوټل کې ورو نه پلو نو ما نه له څه شي جلره مغسن هادتتتو سو او ما اجو كره کنگو او بودا و او او بودا زانتا راکا او الک زانتا اخر اقالتو آقوشتا مما او بودا تا ميشترا سو ما ادان سو بودا مجیئره ادانی زیاره ادانی بلید ما ادوکی سرسکوی و ادانون سو دا مغدس او گیا آقا نور او تی سو دیدور او نمازا رو راو خرچه چې گورن چه سلویخ کالاکی پا دے مل کسنگا انقلاب را را را را نو دے انقلاب دا سار دے قباکی مونگا موسکو نو دا ما شمان دا دو دریوکا دا سنوکا لورانا نو دمو پا پانو که ناشتا چه مونگا ساز پاریس آتی نو مونگا را لونگو ایو قرش ولوار که قرش اگه یا نی ریال آو اسکه پدوي شوڅاو او زموږه رپاي پساري شوڅه وا زموږه رپاي بيځته واپس ته هرنګيار زمینو زان دوه نه زموږه رپاي دیته وا او زموږه رپاي کلا غذرې ته راغلی نو نوږه فرشور کا اورچني دويشتو میسان زم ما په پموی اولت نه اسو تقریبا د یو کال سلو کارو نو مارته مې مسموک سری نو دیمه شومو نماته احمد ابن محمد نبله ته پوسګو اسمو ساري سي نماته عبد الله ابن عبدالرحمن نماته دغوی ورکلته ما ايش اسمو انموک ساده ورشنم دي ناوه خدای الله مینه تی که قوشده دو اني بدلته لمور نو واخلا ولایشه مه صلاح ناتيګه صلاح ویلا یې شه امه ناتيګه بار قرش ودار کې ویلا یې شه نو پني په خو روان شو ما شو الکو نو ما ته په دې کې د ځار نن کولې اخلي ورته نو کې اخلي چې زه پلانوم و او مطلب میرا لري زه ارامين بیا کار نور نن تای نور سره جوړي کې له نو وافو نو مو رستلو به دې بیره اوني په دې بیا حرام درکل کله کله حیا نې چې لري پلانې زیه ویې پلانې نې نو ما غلا سره کور شاور کړو ما وقند مطلب یوه بدتی پلان نشته ګرتی نو تا پوزګا چې دا تا روستات چې دا کوم صاحبي کړو نو هغه درو وه چې دې مر کړو نو هغه دې مر کله کړی دا وآخر بزاوی چې مشران وکړل یې نه دا به فلاړه حرام دي مې د دې نه ته پوهซو چې صاحب پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازې لپاره څو دعا نو وکړي نو دا جنازې لپاره دعا چې جوړ کړل دا بیا رانی دي د دې په تنښت بل دې نه ته چې دا موجود په زمانه د پیغمبر کېو صحابه غړي مې وو پیغمبر نو هغه د کار لپاره موجود شریف کړو نه ندا چاکر نبیار آنی دے صور بینا چیری ندار آنی دے ندار اپلار نا نمالوم او کمالوم ہے کہ نپلار بے غرد الحرام یا با شیعی یا با مشریقی او ایگو پلار نا او کم پلار والا معلوم کہ نپلار بے الحرامی پا خلاف تو سنا تونا چرا رہی پلار مالوم دے او نصب ام سیدے ان لوې شرکا شاتبی کتاب الاتسان کې په دې کلام کوله ده اگر چې دا څنډه کسونکی ماوي فبېم کلام خکر کوله ده اگر دې فن مستقلی کتاب دي آیشتای دې نور شیخان د الله تعالی چې سرګندیک کوي دا دینم مساله ها مزلا چلان ویلی غا خلای نیوی دې ته حدیث دې شروع کړو اګه خپل مقترح شروع دي عام متدينينه ده غلي او بے ایمان بغیر د الله نه څاو خو شین دې 1 مهنه سرګندور کارا کول روا کول زمي په شروونکی دې موشي کېن تلې په تا چې د عاشق شروع کړو بغیر د الله نه برزګمان کی چې بابا را مدد شي چلتا صحابو داولی دی جا محمد رام مولد اگر کم مشیقینو دا دی دیر پارا احادیث مدرجل کری دی دا معروف ابن حسان اغا حدیث دی چکر تا اذا کانا فی ارد انفلات آز دن یوشی روک شو فرجت را عباد اللہ ندا دیوئی اے دا اللہ پر لیان زمان انداز دوئی دا رواد امن سنیزی کر مال بسائر کے دا رواد سرور تایی کو خیلے رہے چاہتے دیو حدیث سرور ترک دی اوہ کل لہا تجتمیو علا معروف انحسان آ دا تول رواد کی دیو معروف انحسان سمرقندی بنیو دیگی نم بانے معروف انحسان سمرقندی دی آ معروف انحسان سوک لے نمارا آتا جمتی کر کر دا جدا دور غلط سرے لے وینے پلار مولی راو کب سور عزیز مضوئچی دی نلاقے پلار آغا سو براؤو دی یا تو زندید کوئی یا وقع ذا بی او آغا در مجھنی دارنگی ابن عبدالعوجاہ کی کل مہدی کا رشتار کر مشہور حماد ابن سلمان پر کٹے حماد ابن سلمان دشيخ ان امام او استاد ده مسلم بن بخاري د امام نه پاییز کی امام ابن سلمہ لیکن بخاري او مسلم د حماد بن سلمہ روایتونه ذکر کوي سره د دې رو امامت نه دا یو جګاغه پر کټيو په دې کړه واره سره یو زیو ابن بلاوجا قال چې مې هغې گرفتار کړ او واجب جما واجب دي کوم سره زړه حدیث ضرورد نه فص تم لزار کرما دي حديث کي راضي مهدي غمجن شو اعتراض وکي ابي مويه او تيزه اورته پروا نشته زبره سره زبره حديث بلخصون اغه مساوادات تهما دي مسلمان او د نور محدثین وکتل نو غي توکل چراديغه دا خبره داو دروږي زګه پوخو مساوده نو آغا بل حماد بن سلمه پا مصودا که ذکر کو حد سنیف لان زا حد سنیف آئے لغا حماد بن سلمه نو آغا صلور در حدیثا نکویو آئی بل محین اغیو یو اختا چلا درودی درودی محجسین اللہ دی پا صدر حسانو کی اغیو دا کمال کریں فا غفانو ترک شرے دا خطیب زمانہ کی یهود یو مصاودره را یاشتان را او دشتان مضمون داو اجازه ما قاضی محمد ابن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یهود دا فیصله را چې اسلام او یهودو کړی دا دایرا یهودبه ایټیټیکس نی ماموس سناټ او مان دې لیکل شاهد به ذالکه ساتھ د ابن مع او باغا ہماری تم نے بھی سکھایا تو دې مسوجے ساز دې عبادت هماری تم نے مثال قدوائی بادشاہ کہو خلہ چې حضور ته دې منو فراجت میں اجازه فیصلہ دین سره ساز دې مبارک وکټنه عالی کا سنت سیستم میں رہی جا پاسی دې سنتی جی کے دا مسوجہ جی کے دشیدہ بادشاہ اور ہمارا جام کر اور دې کو کیوں کو چه پیغمبر خصاب آدهی که پیهود خرای ویده ویده ده آدهی را دا ولوی جدهی مفکری دی اوز که رد که ده پیغمبر ده خط رد که او که رد مکه نویده یدهی نمستشنه دی بادشاہ در مختلفی علماء محاین شود دا مشور محادث خطیب بغداری تاریخ بغدار دیار دست جلده که چلی کنه آقا اراغ وقتا که خطیب دا اور یذہ مسوڑے دروازه نه یوه دې چراد کولی نه دروازه نه ودا تاسو مړي چې دا ਸੰسټ کې لیکل شوی دا رنتی ژوند کې یاو وې سنټيږي کې صادم نو وعده تسانپانې یيږي او فاته او ټول محدثین په دې اتفاق دي چې څنګه خبر نه باد غل جېلو او سنپانې یي کې او فاته بچار په سنپان کې فاته نو ਸੰسټ ته اړیکی شي او شاید تاسو یو دغه چې په دې مو حدیثونه شفاف دي چې حضرت ماویر رضی الله تعالی او فاطم کاله فاطمه ایمان اورلې نو چې فاطمه کاله ایمان اورلې نو څنګه څوک کې هغه کافر مشرکونهغه مدینه ته څنګه راځي چې حضرت یو یو دریان شو او باچا بیا پری جواب یوته د هغې شې نو کار د نړۍ خلاف چې غلط لر کول په نومي سرهایکه خو هندستان کې وسړي ديو جماعت علی جل اسلام او ایشابال خمر شراب استاد علما ټول هليان شو چې خود پیغمبر خو دشته دي حکه پیغمبر جو تویل ایشابال خمر حالکه شراب حرام دي حالیل متقی آ شره چې بهتر زقن خداوند مال فارس د لیکرال کتاب ده پانزوز را حدیثی بکی ما یا وش میره لده ما پا قبل کتاب نشاندی کولا یا و حدیث ما را وش میره لده اب پانزوز را حدیثی بخاری که سلو پیزو تو ردی کندل و مال که سنن لقوال و لقوال دا اگه کتاب دشپار زمده که آقه تا اوه رشو آقه قیب درده جسی خوب خود, خود دا ننفر که پیغمبر یر شوه دا سره شرابی به نور نیک نه حضرت تووی نه لا تشرب الخمر هیڅ شراب نه دي هغه شریف تو چوي و ما قصد نه کې شرابوې ما ته لا تشرب الخمر وې او ما دا ولما یې ځان راوستل چې نه یې وسوي دا شيخ محمد طائف دني استاد айوسړي و ما کو بلی د نو ما حضرت توي چې په دې قلم کې صاحب umat کې څه به تر نو ما تا سر نمبر 22 چې علامه سیدی چې دې کول کې علي المتقیبه طرزه او داغنه پس دا هغه شاګرد شیخ محمد طائر فتحنی او سره د یادبر کلا ططنی طلاق علما راګه مشو نو د شیخ پسر کوپایو او پړټی نو پسر کړو نو اکبر حیران شو چوده ګورو لوی عالم زاوې کتابه مجمو به حاضر انوار ططنی حدیث کې د لغت لا نظیر کتاب او با غیر داغن محادث نی چکوه نی پا جیس نو کتاب نیم دی خو مجمور دی حال الانوار سلور جلده که کتاب دی نو شیخ نیتا پونسو تو چه تا پر کیا ولی نپسره دو رولی دنیا تا پر کیا ولی نپسره نو شیخ لا عزا ولی ماما حق آزور کئی ارگزا چیلن ما فرائس و عوادت و چه ملکی سورا دا بیدتشتی رضا فرکین پسر اوکا نا اکبرو ایخان ابتدای که اکبر سمو وی حتا دعوادا کروی آوستا گورنر راوو تا عورتا ہوئی چه شیخ کمشیت بیدات ہوئی نا وفرون زایلکا نن نا کمشیتا شیخ محمد طایف ادنی بیدات ہوئی نا وفرون زایلکا نا گورنان اڈرو کم نا اکبرو تا اس پرکین پسر اوکی آوست پسر داغنا غینا بعد اغا پڑکے پساکے خود او دو کالا والی و او ملک دا گجرات پرتنی گجرات کے بدعات خطر شیع دا غینا پس چه بالولیار شیع ناغر بدعاتو لترویج مرکا اخیر خواه اکرا نو شیخ دا پرتنی ناغریتو آروان شد لپا فریاد که باچا تا فریاد کن که بدعات بے خارشو او پلار شیعو خطر کر شیع دو رزا را کلج دې مملکې دروازې د اقتدار راو تلکه وګوري په زموږ د کمرې کې موجودیان غالبین او تبعیدیان وایي کمرې کې چې مغلوب دي سوغزمتي دې لعونت وملاواله سوځای کې دروازې د وقار وړاندې عام نوم سره کا چې ویل ایصداران د الله سره څه راځي کې دیتا ظاهر کې دیتا رواي کې دیتا د دین نه او حکم چې الله نوې له پاره دایم تبین دي هغه کړي نوې حکم د بلتون چې زو افایل کې بیلون دی یا کړي حکم د بلتون نوې چې زو بنی جات ور قوم موحدین و مجرمین و تا کدا خبر نه نو ما به عذاب اوس د په سوره دنیا کې را لګم مدته عذاب به حبتنا مجمي او پرهرا مؤمنین توبه کیږي نو زه له یو د دې تر من له عذاب له من یونی په ظالماني دې دونکي داويمن چې یې کوي او دا عذاب په دې نو که څنګه دې باندې حکم د الله فال ذالک فدو ظالمان سره دې نه جاګي ځان لا پیدا ته او تر دے مسئلے تتیار شاہ کسان تیمانی آلو لکو دے دے عمل اوکنیک و با سو دے جانت کی بھئی دے دب آغا اتتی غاڑی دے جار اللہ سکا اداف میرا بانی ذالک اللہ دا بیشارت دا بیان چوش دا بیشارت آئے چزی روکہ اللہ بن مومنان کا اچھا عمل کئی نیک اوہا نگوارم تازو نپدے بانے واد رد مولکرین چیک مسجد بیانے نیاز غواڑی جدید خبرے کئی ہو اسے چاندہ برائے کے جدید خبرے کئی او قیر کلا بے چنگے ہوے نیروسکی تا امولکین ماندرے نغوارم تا جو نا پرے بیان بانے واس چاندن غوار کیم سلام نے ایمن نہیں جما جت درتنی سے آجے مونہ رت جنش کو دگے کہ نہند سال رو نی تا زاده دا ونجي ان الموت دته پروا مگر دوسی پرې دقت کې نواب دا سنا ایو مگر دا هر قوم چا فل کا سنا زبیما د موت دا ولی پرولیو کې مزرا په سبب نه سبب یو بنده فهم کنه نور سنا غار مانا الله انتوادونې پرپې نور نهوام او دا غوالم چې انسان کو کنا نه ما سره دو سر په انسانیت کوې دا عزکه د کې چې د اوته خطر نه کله دی مشکین چې دي هغې ب لرت کوي او منافقین نه منافین به د بناوي ما چې بناوي اصل ستاسو نهصبی خو که کنا کلراته صاحربه را لویونی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تکلیف ماکه کور کړی شو خارې په چولې غشای په چولې بای کاډه سره کړو خو بدنامی پر موږ نه لګولې هغه یی زمونږه سبیل چې دې بدنام کوونکو موږ بدنام شو لیکن چې کله حضرت تشریف مدینی تراه نو زار اور کړی او بدنامي پر غور او حضرت بدنام کړه په نبی اسلام ته دي بدنامه لګولې و دغه لاره د پردې شری سره صفالم رسول الله می سره حضرت باندې په خود بدنامي په مشکینه نه لیکن کله چې سمجھ نه راغې نو د مدینه بېمانه الزام ساتو دي بدنامي یکه قربان نشه بینه اوسم موږ به شي کېږو سره مقابله کیږلاله پم دایي منټرې سپیرا به شي کېږو زه په ګروب ته ماکی وښیو زه ته په ګزارو نکړم په دای نه نیلی چې دا دا موجودیان نه هه او چې موږ نه قران یې مطلب دا چې ژوندۍ کمون کړو بېمانه مشکین باندې لې چې د رغې سستی کې زموږ وردا وي د سستی کې ماله مطلب دی عزت مطلب دی فل کې کمل زامات کې متاهین لګي کمل ځان چې زنديق لګي نو هغه الزام مشکین لګي دی یو ینا الا المدته القربات ذکر کرا نو څلور او هزر او ستاسو قرآن ګذرنه آخر انسان قوم څنګه سره جری کړل نه تو دې مته دې راځه ما غي دې عبد الله ځکه دا زمما مخې وروګان چې موږ ځان په چېرې کې زګر نشم کېره نو سن کار ولي کې تبد وخسر الا المحدثه القربا خو نتیجا دا چې طالبان نه درته نه ما गुन्हा ما درته طالبان پیدا کړ ادرو ملګ حدیث نه مطلب ما مجبور کړی کتابونو می خپل درک او په ځان ملازم کې جذبه پاتمه او درزم چې ستا کمېشکاری نه وځه ځه. مدرسې شنو نه مای نام په مدرسې کې پړال بي سوتې بل مېره امام کړو کتابونو نو رقته ورکو داتله نه مال خپل اصلي کرے شل قائد او شریعتونو راغلم پورتلانه راغنه چې ما نه دامه لیکلې د غورې پټه ښایمه د نوواله غور ک انس یو برمی مدرس ته بلمی کتم مدرس ته نو بلمره داند ته و بضایو لاله نوواله خپل شرواه ک نه پاره مونکرشه یا مدرسي پاره مونکرشه بل په معنا د کتابونو مونکرشه بل پاره مونکرشه هغه نتیجه دا و ماټرس چایو تاسو شاګردان خلاف ک ما زمما شاګردان زمما خلاف نه کړي هغه خلاف کړي چې هغه نسب یې دیو نصف نرم پلاری دیو زاگی موری دیو بل دائیو او دو بل نصف او دو معلوم نده او بل طول مردم رو مذاکیر نیوند او ما دا غیر نخلاص کرو رکا مونی ما دا غیر نخلاص کرو کس نی آموقت علم تیر از من که مرا نشانه نیتال انجام این داو ان نو زه ته ما ځکه ستان نوې کړې نو سلام وي وي کولا الا المودته في القربا نو غره د دوستي اند په لورې کومه پیړه کړه او بلمن الا ان تعاذ الله في القربه الى الله نو غارم تعذنا بل شه دا وایم چې دوستي کوي دالا سره پليږي ککه الا ان تعاذ الله بالقربه مگر چې دو چیو پیدا اللہ ذرا ونید ایکوال دا دی اللہ که زنو سو یو الله را مدد کئی ما خبرم اصلا مدد کری زو خدا آرم چیو اللہ را مدد کئی اخرائی تو زن نید دیکھئی یو رد زنو دی کلیو سڑیو اس مرد دی تا ایتا ام نویل سو کرو ما سو کرو یاو مای اوام ما داو کرو چه تا با غنم غلی اوگتن نوابا میاسب پاڑو او ارگش شمله بتا گوتو لی اما اولادا ما خون مدفتو میکن بل او پلو چه تا وارد که ناسوی او بیعوازا با میاسب کرتا پرده چه نواب نما خودی مالای کهوی چه بارو درگا بل ما دا او خلکو چه اتین با جرل او خلق وراغا نماځي مړنه نور د شاته لیدو بل وخت نه عادي وي جوابي اته رښمه پخړې وا له خلکو ته درسته ده نماړه د ګونو له خلاصرو اته می فوربځکري اما نورو پردې سره برابره غوښتا دي تاره نماړه د چلو خو ته خپل اوته دي دې چې موږ یې ځای ما مانو څو کړې نور له توومه ما وزاندو چې دي کړې زمان رستو پیداو دقیقی بلدینگونو دیم منصیر یا بایدی دیم پا خود طالبان پا کنی شو بلدینگونش دیم سیرکورتو مطمئن شد براغل را ما بلکن طالبان راو نگه حضیفه بارتو پنزو سرپایست من مدرسین صوره دیم یه او من <تصفح> طالبان صوره سکم یه پینزا خیلی طالبانو بارمان مرشد همون گرد راییم هم کله سره لري زايي سره انا نوځم زاي په امن لري شو خیر نو طالبان پرمن مې ورشه انا همې په دغه ما څوک نو ما دا ورته ښاتمه پروا نه وکړا او ما اجران لوټی نو داینه په له نوخه راته ما دیلوه ما بل کار په ځان سره هغدا زما کار دی چونکه داسر تن حکم وزرلا دا داسر و فرقات جزاء ته د مصری خلکو وی او سره د عین الله فریبی مخلوقات هم سره تعاون کئ نو دیو جن د دی رت س شروع کئ او مې یطلب حسناتن آچا چوکنی کی نیکی س داللا لحاظ وکړه د مخلوقونو سره جاحت کوون دلایا په حوالی کې نور درجه بورکم حوالی د برابرزم الله بهون کړي ا په زوږون کې وايي چې جوړته د مسلې او معاملې سره السلام الله عليه وسلم پالل د روغ دای شي کیږي دای نو پرداوی چې د الله نو مور وایي تا په رابرز ربنتی سمانا تذوقا قزقي ايات تم کومه دی اربت لته هډو الى سرات الجحيم مهدار قالته مې مطلق دارک دی با دارا درو ضروع الله اللہ بستا ضرورت الله اف کما کخلائت ضروع ہوئے لئے نقلائبہ جمان ربند کرے ہو معنی دارا لیکن تا اشتراو نقل نقلائب خطابان دی محرنو او بولا معنی ہی ایشا اللہ یفتی مالا قبل کا نقلق بتیس طرح بے پس ابر سرگوی نازل دایدا سينه کي اګه الله رضايتي تمورو ورغي تا پلو د سبب فراي غا ستوي څه کوي د دې وای داسي او بل دي استي یا يربته ګرم محترم او رضونکو د هر قسمه اسلامی کې ستو